a ah, dinaniado celeste mmm nafsa ugani wa kijiji ikondo nafsa ugani sio mm. kilimo ndio kilimo nafsa kilimo mm. wa kijiji cha ikondo mm. aha tuna tumesikia madhara ambayo yametokana na upepo ambao mvua ilianza kuonyesha jana saa za usiku na imetarabisha madhala mbalimbali kwa tathmini ambayo yameshaifanya mpaka, yame yame mpaka sasa hivi ni madhala gani ambayo yamejitokeza na ni migomba kiasi gani ambayo imeanguka mpaka sasa Mmm mala hiyo ditokeza ni upatevyo kwanza wa kwamba baada ya migomba kuanguka ile kwamba watu wampeza chakula. Sawa. So, Hai madhara iliotokana mm. nani na upepo. Mm. Na migomba nilibahatika kuihesabu mpaka size imefikia migomba 700. Toka kunikaya 17. Mm. Baadhi walikuwa nilibahatika kufika mpaka size. Kwa hiyo kadi tunaenda kutasmini. Takwimia jumla si ipata lakini walibifu kwa pale mlikofika ni karibia asenia 10. Ni 1,000,000 ya walibifu. Mhm. Mm. Mm Labda tukiachana na migomba, kitu kingine ambacho kimedhurika ni nini? Ziduka kuna watu wame majumba kwa Tafadhali kuna nyumba moja ni kazi marote imedondoka. Kuna nyumba nyingine mbili zime mabati mauri yamezuka kuna miti mi ni 4 imestanguka mwenyewe mm. yeah. aha kwa hiyo kwa kinachoendelea kwa tata tata kama yeye serikali ni kipi ah sisi kama serikali tunaandaa kusanya hizi taarifa ikishakamilika mm. tunaandaa taarifa kwa ajili ya kupeleka bila yana kwenye kamati ya maafa